Особливо їх цікавила та частина досліджень, продовжував лікар, не звернувши уваги на мою репліку, в котрі розглядалася можливість гіпноімплантації зовнішньої інформації у підсвідомість людини і закріплення стереотипів поведінки об'єкта шляхом кореляції енергетично-хвильової діяльності центральної нервової системи. Ну, коротше кажучи, я дав згоду працювати на них. І після закінчення навчання був прийнятий на наукову роботу до закритої лабораторії КДБ на посаду молодшого наукового співробітника. Він важко сперся на стіл, заплющив очі і глухо промовив.